ده هر قسم اسلامی کې سټو د ملاويدو پتہ یاد ساتئ ايوب اسلامي کې 66 مرکز د قصه بازار شاته په خور خار بسم الله الرحمن الرحيم ان اعتقدنا انك لتصرف فصلا لربك وانحر ان شانك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها لا اعبد ما تعبدون ولا انت عباد ما اعبد ولا, عبد ولا انت عابد ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم طب وترائب الى هم طب ما دا سر صورتنا سن کمت کی سر صورتنا په بیان د دشمنان کی دا غي عمل هو دا غي کار هو دا غي مقصد هو دا غي عمل هو که چې دا کار چې حق راس بدنامي دا ما تصدای کې دین قربشي علاوه مراد دا وې جمال حاصل دي دا عمل دا وې چې خلاف د قران او سنت دي نقص کتابه مؤمنانو ته نبی اسلام ته کتاب بلکې ان ترا کوثر نو کو دا الله او قرباني کو کپلنده الله دشمن مې ثابت خیر کوثر په کثرت مری طالبون ډیر خیردار شولې او د خیر قران کې چې قرآن دې ذکر نو اوس عبادت بدني او مالي الله لري دو شي چې نه څا سره یو بدن دې ما چې دو شي درکم یو در دې خير دارکم د قرآن فان اګیم دشمن مری دا او اوبسر اغه هوستم وای چې نبی اسلام قیامت کې با الله میدان کې وایي چې حضرت له حضور کې وګو حدیث راځي دا کې کښنی وږي آزادی ګلاسو نو پښان سر او د اسمانه ازره په با پاغه باندې لاله زره څنګه حلمو الیہ حلمو راشی راشی او اس کې یو ډول بره رواني چې کله زم ما هو تراني دي پس کیو سوزات منعن بیري کمازيد ال تطزاد الوير الظال پدغه کېږي زم ما خودنا فرشتي به پس کی پښابه ایرانتي زګافون چې تاسو پر دې او په کوید په نو خونه پر زباچر کوم او صحابي اصحابي اصحابي وداغلمه مو ته ان دي عالمي مسلمانانه مې دي نو تاریخ یا محمد انکا لا تزریما د سو بادک اے محمد رسول الله زم تاسو په دېشته د نه فز انسان مالکړو دای دې کری اس کا چومې اناره په کوزناو اده کې دای چې کومه څمره کې تا پته نشته او تاسو د ران کړې نو نبی اسلام به شفاعت کې چا بغیر د کافر نه د قاتل به کې ځاني به کې د لوی ګناون به کې لیکن د دوی چې ګره حضرت داو ګوري کې د دوی په ځما دین روان کې راځل به میدان کې څه کوي فاقولوا سوکلنوا سوکلنوا نزو بچه با کم اللہ تباو برواده کئے واغا دین کم اپنی خدای غیر مالا روان کئے نو حضرت با شروع کی دعام شفاعتم ولن کئی خیری بن چھوی دعولی چید دین روان کئے فاسد دین نلوانی اگر کمی کئی او غشه دنال وانی او بیدتی تکن کار کئی نو اگر سواب گئی نو حضرت با شروع کی او علت تا خیرو سنید ان لا لاته چې مازو بازار دا پتني چې د نړۍ کې کله بازی خلک وي یاره دعا کوي نه دا نه منو نه کنه نو دا طریقانه د زړه کزارې یون ته واخې پیغمبر کړی مې څنګه د نورو خلانو ته ویل مې بیا خلک ولیدا دا چا دانې الچا غو دنیا کار مې لیدې چې دوه چا دا او دویچا کله ویله جوړی کله داسره جوړی اغه اسباب دي او به راست قدین کې راځي تاسو دغه طریقه ته دین, دین وايي نو دی دا وقته شوږي دا کمیز جاسو دا د امور د دنیازي چې حرام نه نارڅنګي جوړ لشي نو دی و دی و دی و دا دین ګروړي بدشي ا کله وي و ساته پته نشته چې پیرمر مر ته قیامت کې خیره کې نو اجازه به څنګه نیو تهي کوي پیرمر مر نه چرې پا خلانه دي نوما تر اخر ډیر درشر نو چې الکا خير ډیر درشر نی اعلان وکاس په نه یو الکافرون وا